És la primera sessió d'aquest cicle que porto per nom. Nacions minoritzades... No, cultures subalternes... No, no me'n recordo. Ai, la Covid. La Covid. Cultures perifèriques... Perifèriques, la superalterna. Sí, nacions subalternes. Crec que és la que no ho he dit. les dues coses. Sí. I que comencem amb Diccionari de Productions, de Jan Fuster. Farem... No, arrellant-nos de, de Méndez Ferrin el 23 de febrer, que també ha una sessió el 23 de febrer... Té tela, eh? Té tela, Perdona. amb un tema territorial. I l'acabarem amb passos pasos impontables el 30 de març. Eh, si, us, si us sembla, començaré... Espera, trauré un so a, a la gent del públic, eh, perquè així no... No perdem de vista l'Anna, i Anna, quan, quan vulguis pots començar. Endavant. Moltes gràcies per haver acceptat la, la nostra invitació. Perdó. Endavant. Bé, bona nit. Eh, moltes gràcies a vosaltres. Primer, per pensar en mi, per participar en un acte com aquest, que eh, no és gaire habitual. Eh, un club de lectura que eh, plantege, com a lectura, eh, un assaig, no? Imagineu que els clubs de lectura van més per el tema de la narrativa, però és, és una oportunitat i, i és una gran idea, eh, penso jo. I també moltes gràcies per la flexibilitat, d'acord? Perquè havia, sabeu que, que es va, va haver un canvi de data, perquè jo tenia una setmana molt complicada la setmana passada i, i també vos ho agraeix perquè, perquè bé, he pogut participar així d'una manera un poc més relaxada, que és el que demana, crec jo, un acte com, com aquest. Bé, el meu... Bé, més o menys he parlat amb Serran per a, per a saber un poc el, el format d'aquestes sessions. I aleshores jo començaré intentant situar la figura de Fuster, eh, parlant-vos una miqueta de, de l'intel·lectual, situant també, contextualitzant el diccionari per ociosos dins de la seva producció i després ja entrant en matèria no? I, i, i parlant de, de l'assaig eh, i lògicament establint un diàleg amb vosaltres que crec que és l'essència del club de lectura i crec que és la gràcia també no? que puguem comentar eh, allò que vos ha interessat més de, de Fuster, les entrades que són més sucoses, etc. Per a, a fer-me un guió, eh, he, he preparat un PowerPoint que, que ja he reciclat no? d'altres ocasions. Jo soc professora de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant i en alguna ocasió m'han deixat explicar a Fuster i, per tant, eh, en alguna i per tant he reciclat un poquet material. I crec que el PowerPoint pot servir... Bé, a mi m'he servit de guió, simplement, i a vosaltres pot servir-vos també no? per, a, per a mirar no només a mi, que és una distància, no, un poc freda, no? això de la virtualitat, dels seus avantatges, però també dels seus inconvenients i és que no estic allí, no? i aleshores la comunicació, eh, crec que es perd un, un poc. Per tant, vos comparteisc. Imagine que es veu. Sí, és Val? Eh, doncs això, eh? el diccionari per ociosos i, i més o menys l'estructura que, que seguiré no? que en aquesta intervenció abans de, de, de poder parlar-ne amb, amb els presents. Uh, bé, a mi m'agrada sempre posar fotografies de Fuster perquè crec, que són, uh, perquè crec que expliquen molt bé el personatge i expliquen molt bé uh, l'intel·lectual. Aquesta, en aquesta foto que teniu així de fuster, un primer pla, no? uh, a mi destacaríeu alguna cosa? Vos crida l'atenció alguna cosa? No sé si, pot, si pots posar el micro a algú perquè, perquè puguin intervindre, si volen. D'aquesta foto que vos crida l'atenció? Què destaca? que se n'hi deixa? La mirada. La mirada, sí. la mirada, veritat, els ulls. Això Aquests ulls que sembla que ens parlen no? és, són uns ulls que, que és una mirada que, eh, que pregunta no? és, una, és una mirada que eh, és una mirada curiosa és una mirada intensa que escolta però que també eh, pregunta I, i aquesta curiositat eh, enorme de Fuster crec que és un dels seus atractius i i, és un, i això es, es manifesta en les seues obres literàries no? aquest aquesta curiositat immensa que el va fer eh, ser la figura tan rellevant que va ser en, el moment, eh, en, un, en un moment eh, d'extraordinari desert cultural i literari. Perquè el mapa que teniu a continuació, que és un poc putre, perquè el busquen aquest matí així de manera un poc apressada, però bé, el mapa el que, vol, el que volia simplement és situar el Fuster és un autor que naix a Sueca, sabeu, a València, a prop, a prop de València, que us doncs allí, no sé si veieu, i a prop de València i molt lluny de Barcelona. No? Eh, eh, per què vos, vos he posat aquest mapa? Perquè Fuster va ser, jo trobo que és l'intel·lectual més important del segle XX en la literatura catalana i un dels intel·lectuals més importants a nivell europeu, i ho va ser durant una època funesta, terrible per a la cultura catalana, durant els, eh, durant els anys 50, 60, 70, arriba la democràcia, però el gruix de la seva producció eh, es crea i es publica en la més absoluta misèria cultural i esdevé un de les figures més influents en la literatura catalana, pràcticament sense eixir del seu poble de sueca pràcticament sense eixir de casa. Viatja a Barcelona en alguna ocasió, sí que és cert, sobretot eh, en, en els anys 50, però no excessivament. De fet, el que concedit Fuster és que la gent de Barcelona, no? el senyor Pla, veu que és molt, molt coneguda, ara apareixerà també una de les fotos, el senyor Pla baixa a, a Sueca per parlar, eh, per conèixer, per estar amb, amb Fuster. De fet, s'ha publicat ara recentment, un llibre, de veritat, no sé si vos sona, de, de, de Pla, no? en què són textos de Pla, però que eh, relacionats amb, amb Fuster. A mi m'agrada definir a Fuster com un miracle. No, no sé si li agradaria Fuster, perquè aquestes connotacions religioses eh, no eren del, del gust de Fuster, però Fuster és un, és un intel·lectual immens que naix pràcticament del no-res. És a dir, que es forma d'una manera autodidacta, constitueix una biblioteca enorme, perquè Fuster el que és, és sobretot un gran lector. De fet, llegint el diccionari per ociosos, haureu observat que, que quan nosaltres llegim el diccionari per ociosos, la nostra biblioteca creix, perquè les referències literàries eh, de, de, de literatura, de, de pensadors... Eh, són constants, és la seua font eh, a banda de l'experiència i de l'observació de la realitat, la seua font fonamental són les lectures. I si aneu a que jo us recomane anar a la casa museu, que és la casa de Joan Fuster, que ara és una casa museu i es pot visitar, podrem observar, podreu observar eh, els, els volums de la biblioteca de Fuster. Una biblioteca ingent, es crea en un temps, recordem-ho, que és plena dictadura franquista. És a dir, quan Fuster no tenia un accés als llibres com tenim ara mateix. Val? I, per tant, ell, a través de llibreries de vells, a través d'amics que viatjaven per Europa, a França, sobretot, i com anava llibres, va fent-se aquesta gran biblioteca. Eh, I la potència de Fuster, del pensament de Fuster, de les idees de Fuster, és enorme en un context, ja vos dic, en un context allunyat dels, dels, de la poca vida cultural que pogués haver en, en aquell moment, no? una, una vida una mica raquítica o esquifida, és a dir, des de sueca, en unes coordenades molt, molt concretes, i ho fa en un moment eh, històric, cultural, literari, per a, per a la literatura catalana, molt, molt... Eh, deficitari en termes generals. Per això crec que és un miracle. I és un miracle que ens explica, eh, que explica, sobretot, explica, ens explica els valencians. Eh, sense fuster no sé què haguera passat. No? Eh, Eh, com a valencians i com a literatura, d'acord? Com una literatura molt potent, la que es fa al País Valencià, que forma part, lògicament, d'una cultura eh, d'un territori lingüístic eh, més, més gran, no? I això ho fa possible fuster, entre altres, però ho fa possible fuster. Bé, i aquestes són altres dues fotos, eh? Eh, veieu? Vull ah, no sé si, si identifiqueu amb qui parla Fuster en, en una de les fotos. al Raimon, d'acord? Molt bé. Ara veurem per què. Ah, ara, bo, no, no m'avance, eh? però aquesta mirada de Fuster, eh? aquesta mirada de no sé si creure el que m'estàs contant. No? Eh, vull dir, parlem-ne. I l'altra foto que també m'ha agradat molt, perquè és un Fuster... Um, sarcàstic, irònic, uh, divertit, uh, incisiu, um, que crec que això també és... Aquesta imatge ens ajuda a entendre els textos de Fuster. Eh? La ironia, la sorna de vegades, eh, l'humor que hi ha en els textos de Fuster. D'acord? Aquesta és una actitud vital uh, de Fuster. Els, els de Sueca diuen que és que són els de Sueca són així, en general, els del poble. Jo no ho sé perquè no conec els de Sueca, però en el cas de Fuster és, és evident. Uh, Fuster és un intel·lectual compromès. Compromès amb el, seu, uh, amb el seu poble, amb la seva societat. En els anys 60 i 70, a mi m'agrada dir que Fuster fa tots els papers de l'AUCA, és a dir no solament escriu textos, publica textos, no solament escriu en premsa de manera molt intensa a partir dels anys 60, que perquè és el seu mitjà de subsistència. Recordem que, que en aquells moments els escriptors, fins i tot Fuster, que és un escriptor enorme, se guanya la vida, eh, en, en, sobretot en els articles de premsa la subsistència, d'acord? Perquè pensem que el públic lector pràcticament no existix en aquell moment. Um, doncs, a banda de la seva activitat com a lector i com a uh, eh, escriptor, eh, ja sabeu que, per exemple, fa gairebé de mànager de Raimon. No? Fuster és qui uh, descobreix, és un dels que descobreixen uh, Raimon, aquell estudiant, aquell tant autor, que amb una guitarra eh, va sorprendre a, a, a, al, bé, a, a, a la intel·lectualitat i a la, a, als, al poble. No? I Fuster va saber veure des de un bon principi el potencial que tenia Raimon per a els valencians. No? Va saber veure que Raimon amb la cançó podria arribar a, un, a uns àmbits de la societat que pot ser el seu asaig no podria arribar. No? Perquè, perquè no tindria lectors i perquè era un moviment, no? el de la cançó era un moviment molt més massiu, eh, amb la reivindicació lingüística i amb la reivindicació de, que, que forma part no? d'aquest moviment de la nova cançó. Però li va fer de mànager gairebé. No? És ell qui, qui puja a Barcelona en Raimon, qui li presenta els 16 jutges, i fins i tot, jo crec que això és una fita en la història de la literatura, i li fa una biografia. Val? Fuster escriu una biografia de Raimon, no la coneixereu, però és eh, molt interessant, quan Raimon està pràcticament començant la seva trajectòria eh, com a cantautor. Part, eh, les biografies ja sabeu que normalment se fan quan una persona més o menys està consagrada o ja té una trajectòria eh, considerable. Doncs, no, aquesta biografia de, de Fuster és, és un dels elements més per a impulsar la trajectòria de, de Raimon. I eh, també sabeu que Fuster, les tertúlies no? que s'organitzaven en casa Fuster, Fuster tenia la porta de sa casa oberta sempre per a tots, per a tot aquell que vulguera anar a parlar sobre el país, sobre la literatura, sobre la cultura, a sa casa. Des de Josep Pla, no? com la foto que teniu així, fins a estudiants de primer de Filologia que arribaven a la Universitat de València i perenit, per peregrinaven doncs, diguem, per anar a casa Fuster. Les portes de casa Fuster estaven obertes per a tot el món, per a tot el món que tinguera interès, en, en, en, que tinguera afinitats amb no? els interessos de, de Fuster. Eh, Fuster va crear eh, o va impulsar la creació d'un circuit literari català en sentit ampli. Va crear revistes, com per exemple l'Spill, una revista importantíssima que va, que va dirigir, però que també després ha tingut continuïtat i és una, una de les revistes més importants que ara mateix es publicen a, al País Valencià. Va crear premis literaris, va, crear, va impulsar editorials, és a dir, va fer de tot el que podia fer per a, a, perquè, la, perquè tenia claríssim que la, dels, que la llengua que parlem al País Valencià només sobreviuria si estava en relació, si s'incardinava en, en tot el domini lingüístic. I aquest és un projecte cultural, cívic i literari de Fuster. És a dir, Fuster no, no es limita a escriure. E, e, aquest és el potencial enorme de, de, de Fuster. I l'opció lingüística de Fuster jo crec que també s'explica en aquest sentit. No sé si vos heu fixat, Imagine que sí, que Fuster és de València, és de sueca, però el diccionari per ociosos està escrit en la varietat eh, oriental. No, no sé si vos heu fixat, però no escriu en occidental. No? Eh, ara, això ho trobem, si, si heu llegit a Ferran Torrent, per exemple, doncs to, to, to, Torrent sí que utilitza la, la varietat occidental de la llengua catalana, però Fuster no. I jo crec que això és una decisió també molt conscient, perquè el que volia precisament és convergir. Ara el panorama és diferent eh, i, i, i, per tant, els mallorquins poden, utilitzen la seva varietat i no hi ha problema, ja els amants també ho fem, però en aquells moments més delicats, mos, mol, mol, molt més delicats, en què hi havia el, eh, la, una represa literària que s'havia d'aconseguir, sobretot quan es va poder en el temps de la, de la democràcia, doncs opció de lingüística de Fuster jo crec que també va en aquest sentit. Així teniu l'Espill, eh, la revista que vos, que vos comentava, que ara dirigeix Gustau Muñoz. Um, la repressió és l'origen de Fuster. Jo trobo que Fuster, eh, eh, clar, Fuster es forma eh, durant la dictadura, amb el nacional catolicisme dir amb totes les repressions possibles, la repressió lingüística, la repressió de la llibertat en termes generals, la llibertat d'expressió, eh, la llibertat de pensament, eh, l'obscurantisme, la, la, la negació del cos no? de tot el plaer de que tot el que era, que significava plaers era pecat en aquell moment i jo crec que l'obra de Fuster i Fuster com a pensador és una reacció contra Eh, contra tota la dictadura en què es va formar. Ell eh, comença molt jovenet, ja ho sabeu, en els anys 40, eh, bé, té contactes amb alguns valencianistes, no, no en això, i comença a publicar poesia. No sé si ho sabíeu, però és un poeta, al meu entendre, notable, d'acord? Eh, sobretot en els anys 40 i 50, publica poesia perquè l'any 52 de, abandona la poesia i no la tornarà a Conreart, mai més. Abandona la poesia i es dedica a l'assaig. Un gènere que li va molt bé per al seu projecte. No? Um, per què abandona la poesia? Doncs, um, també tornem a la, a la figura de l'intel·lectual. Per un compromís social i per un compromís literari. Un compromís social perquè Fuster, un dels objectius de Fuster, és fer que la societat valenciana, era la, la directa, no? la primera a, a que què s'adreçava, la catalana, en termes generals, despertara. És a dir, eh, començar a pensar, començar a ser crítica, començar a adoptar. I aleshores l'assaig és un gènere que s'adiu molt bé a les característiques de l'escriptura, a l'estil eh, de Fuster, i el, però també al al projecte, eh, projecte cultural de Fuster que és, l'assaig permet una expressió molt més clara, molt més directa, que és el que trobem en el seu assaig. En el seu assaig trobem gairebé converses, intenta conversar amb el, amb el, amb el lector. No? Des, ens interpel·la amb preguntes, de vegades de manera molt provocadora, perquè és una voluntat de Fuster fer-nos reaccionar. Jo crec que això es veu sobretot en els seus aforismes. Eh? Els aforismes són que els aforismes els podem trobar en els el mateixos textos del Diccionari per Peraussiós, ara, ara en parlarem, són de vegades són provocacions eh, directament. I en els anys 50 també comença a col·laborar amb la gent de l'exili eh, i publica en la revista de Pont Blau. Eh, I la intel·lectualitat catalana que està en l'exili doncs, li dona suport també, perquè eh, bé, veuen el potencial de Fuster, i, d'alguna manera, els enlluerna no? amb, el, amb, els, amb els primers assajos. És, és, és molt madur Fuster des de gaire del principi eh, de, de les seues publicacions. Així teniu les primeres, les primeres publicacions fins a arribar al Diccionari per Auxiosos. De fet, eh, el, el Diccionari per Auxiosos eh, és una obra eh, que escriu quan aproximadament tenia 40 anys. És, és, és relativament jove, però és una obra de gran maduresa. Eh, els, els textos anteriors, si teniu, i, i després el, el diari. El diari també ha hauria estat una bona lectura per al Club de Lectura, perquè ara sabeu que s'han reeditat. Eh, 3 i 4 ha reeditat el diari 1952-1960, que fins ara era pràcticament introbable, en llibreries de vell es podria comprar, però, però no, en una llibreria no, no era accessible. I el diari recull en figures del temps les indagacions possibles i després anotacions inèdites del diari de Fuster, perquè Fuster duia un diari de 1957 a 1960. És a dir, és anterior, el diari és anterior al diccionari per ociosos, el que passa és que es publica de manera posterior, perquè el que fa Fuster és eh, compilar textos que ja havia publicat i afegir textos del seu diari personal, eh, relaborats, lògicament, perquè el diari de Fuster és un és assaig, també. Però ho dic perquè hi ha una entrada del, di del diccionari per ociosos que imagina que vos haurà cridat l'atenció perquè és una de les fonamentals, que és la d'intel·lectual, en què parla, parla d'Erasme de Rotterdam, de, de, de la figura d'Erasme, de, de eh, aquesta entrada, originàriament, eh, eh, després, si aneu al diari, la trobareu, però és que originàriament estava publicada en el diari. El que passa que ell, o que és una publicació posterior, eh, la, la utilitza per al diccionari, per al seu Això com a anècdota, perquè eh, l'obra de Fuster, és, és, sobretot el diari, de vegades és una font, no? és un magatzem, que va alimentant també els seus diaris, els seus articles d'opinió, la premsa i, i altres assajos. És, és com el magatzem. Bé, així teniu alguns aforismes de Fuster que no sé si vos sonen. Diu, ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Que Joan Fuster és la mesura de totes les coses. O hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, és de ser Joan Fuster. I no sé si pensareu eh, que, que, que orgullós Fuster, a no? la mesura de totes les coses, o que he cregut Fuster. Doncs no va per a així el tema, eh? però és una, crec que aquests aforismes reflecteixen una característica molt important del seu assaig. Eh, L'assaig de Fuster és, reflecteix una visió del món antimetafísica, antigrandiloquent, antiromàntica, fins i tot, Eh, Fuster eh, és conscient de que l'home és un animal més, de fet, té molts aforismes en relació, no? una cosa molt petita en, en tot l'univers, però eh, també és conscient, i per això tria l'Assaig, que és un gènere que parla en primera persona, jo, que, eh, eh, que parla des del seu jo concret, des de la més absoluta subjectivitat, perquè lògicament no el pot fer-ho des d'un altre lloc. I, I per tant, és aquesta reivindicació de això, el ser Joan Fuster com a professió, o Joan Fuster és la mesura de totes les coses, i veu el, el món des de l'home com peret què és. I aquesta és una reflexió i un posicionament que explica, eh, crec, el, el, el, seus, el seu pensament, no? l'assaig que, que llegim. Un bon llibre sempre és una provocació. Val? Recordeu, això de, de despertar. De fet, en el diccionari per a ociosos hi ha una entrada molt important també, que es diu lectura, en què ell explica com què és per a ell a llegir, què és per a ell la literatura. I no solament és un divertiment, sinó que, sobretot, és una manera de conèixer el món i de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per això el llibre és una provocació. El llibre ens ha de despertar alguna emoció, alguna reflexió, algun pensament. Ens ha de interpelar, ens ha de motivar a dir la nostra, no? a opinar. Per a Fuster, escriure és opinar, però no opinar com opinen les tertúlies ara, de les televisions, sinó opinar és formar-se una opinió foramentada i aleshores poder exercir el seu pensament crític i eh, ensenyar el cul cada dia, com diu ell. Eh? ell, ell diu que, que ell ensenya el cul cada dia quan escriu els articles en premsa, que eren articles diaris, en què opinava, en què plantejava un tema de reflexió. I després, l'últim aforisme, que també crec que eh, permet situar a l'intel·lectual fuster, és aquest, eh? el pensament s'afirma i s'afirma les objeccions. Doneu-me un bon contradictor, seré capaç d'inventar les, les més excelses teòrics. És a dir, Fuster no volia gent que pensara com ell. Fuster el que volia era gent intel·ligent que rebatera. No? Per això molts, molts dels assajos de Fuster acaben en punts suspensius o acaben fins i tot dient al lector, ara medita dit a tu, no? ara digues tu la teua perquè considera que és en aquest contrast eh, que, que, se pot, que el pensament pot evolucionar. Escriure per a Fuster és estar revisant constantment les idees. Per això el diari és un bon... És un bon... El diari, que és aquest, no sé si el teniu al cap, val? El, el que acaba de publicar 3 i 4, eh, és una bota, bona porta d'entrada a l'univers Fuster perquè en el diari publica les entrades tal com les va escriure, 1957-1960, i després introduix unes anotacions finals en algunes de les entrades eh, a partir de l'edició conjunta, que és del 1969, en què ell matisa, diu, molt bé, doncs en aquesta entrada jo estava equivocat, jo ara pense que, o completa el que deia, és a dir, Poster no para de revisar les seues idees. Um, val. Així teniu una altra, una altra citació, potser me'n saltaré alguna, eh? Eh, perquè vegeu simplement, bé, és una, és una citació molt irònica, eh? que apareix en la introducció del diari, eh? en què defineix l'assaig com a per a intel·lectuals. D'acord? I, a més a més, eh, li resta tota importància al gènere. Quan no? dient, jo no en sé més, ja m'agradaria ser un gran filòsof o un novel·lista o un poeta, però jo no en sé més. És aquest posicionament, és un, és un posicionament que, en, en algun sentit, en certa mesura també coincideix en alguns aspectes en pla, no? de rebaixar la importància de la seva obra. És una manera de captar. No, una captatio benevolentiae amb el lector, està dir una miqueta de complicitat. No? Però sí que és cert que Fuster intenta sempre situar-se al nivell del lector, conscient que el seu pensament és molt exigent, perquè no sé si us ha passat, però el Diccionari per a ociosos és una obra en alguns aspectes densa, depenent de les entrades. No? Hi ha entrades més lleugeres, però hi ha entrades d'una densitat molt considerable, és ell no subestima el lector, és molt exigent amb el lector. El que passa és que intenta traslladar el seu pensament, expressar el seu pensament, i aquí és la gràcia de Cusquer, amb un estil que vol ser transparent, que vol ser directe, que vol ser concís, fins i tot, de vegades utilitza expressions col·loquials, franys, exclamacions, que no? intenten donar-li aquesta oralitat, eh, pretesa, no?, eh, d'intentar establir un diàleg amb el lector. Així, vos poso molts exemples, són exemples dels pròlegs de Fuster, perquè el pròleg en Fuster és un altre tipus d'assaig. Ell fa aforismes, fa crítica literària, fa aassaig i també fa pròlegs, i fa articles d'opini. Els pròlegs es podrien reunir i editar com una obra perquè tenen, són importantíssims per entendre Fuster. I perquè ell intenta explicar-se, no? Doncs això, no? Per, a, per a ell, escriure és una operació d'autoexamen, de revisar-se les, les idees. I, i molt important, els, els entusiasmes, els recels, les malícies. L'assaig de Fuster és, és un assaig que es fonamenta en les idees, en el pensament, en la raó, en el sentit comú, que és un dels sentits menys comuns, no? I més en aquella època. Doncs, L'assaig de Fuster es basa en el sentit comú i en, en controlar els entusiasmes, perquè Fuster és un escèptic i aleshores i per això és també la ironia li serveix per a, eh? a distanciar-se, per, per a eliminar la crispació, eh? encara que en molts articles de premsa és més provocador eh? I, i molt polèmic, però això va en un altre sentit. Doncs això... Uh, I això que espera en escriure SAT, aquest autoexamen, aquest examen de consciència, també ho espera del seu lector. Eh? Això és el que, el que deia en aquesta entrada, fonamentalment. És a dir, eh, és exigent amb el lector i el posa eh, al mateix nivell. Val, per, per, per anar entrant al diccionari per ociosos, el diccionari per ociosos eh, és una obra mm, que que situa en, en, es publica en el 64. Una obra de maduresa, tot i que Fuster és jove, val? és a prop 40 42 anys, tindria. I eh, si classifiquem l'obra de Fuster, seguint Enric i Borra, que me sembla una, una classificació temàtica molt, molt encertada, el diccionari per ociosos, igual que el diari, entraria en la, en la temàtica humanística. No? o la temàtica de contingut general. Després tindríem una, una temàtica relacionada amb la identitat col·lectiva i biològica dels valencians, i tindríem nosaltres els valencians i el viatge del, Valen del País Valencià, que són les, les obres, pot ser, que han fet més famós a Fuster, o que Fuster és conegut sobretot no? per nosaltres els valencians, i al meu entendre eh, són obres que han eclipsat l'assagista de vegades. No? Ens hem quedat en, en el, bé en l'ideòleg, no? en la proposta tan atractiva i tan agosarada que llança nosaltres els valencians i ens hem oblidat una miqueta de l'escriptor. I jo crec que l'escriptor participa en no? aquesta reflexió, en el diccionari però Sousa també la tenim, no? en les dades nacionalisme, és a dir, el seu pensament no l'amaga Fuster en cap, en cap cas. Però jo trobo que l'escriptor és més potent que aquesta visió més reduccionista que de vegades s'ha construït al voltant de la figura de, de Fuster. I després també té una línia que pot ser la menys coneguda, en l'àmbit acadèmic sí que és més coneguda, però eh, que és que ell va ser un estudiós de la literatura catalana, perquè era també una de les mancances que tenia la literatura catalana. No? Igual que va fer Molas, no, no al mateix nivell, perquè Fuster no es dedicava exclusivament a la crítica literària, però té molts estudis per exemple, sobre autors clàssics, medievals o contemporanis a, a Fuster. Pla, recordem que, el, que la introducció al, al quadern gris de, de l'obra completa de Josep Pla la fa eh, Fuster. Espriu també, Estellers, eh, fins i tot té un manual de literatura catalana contemporània en un únic un volum. És a dir, també intenta mm, omplir tots els buits. Tots els buits culturals que existien en el seu moment, doncs ell i col·labora, d'alguna manera. I bé, la classificació formal és el que vos deia, eh? doncs l'assaig de Fuster es diversifica depenent de les necessitats de Fuster. Els aforismes són una gran troballa en Fuster. Els aforismes jo crec que és el pont que connecta el Fuster poeta amb el Fuster assagista. Per què? Bé, perquè som, ja sabeu, els aforismes són sentències que tendeixen a ser breus, no necessàriament rimen, però sí que tendeixen a ser breus, i els aforismes hi serveixen a Fuster per a deconstruir el gènere. Perquè, no, perquè el que ell proposa no són sentències absolutes i rotundes i, i, i immobilistes, sinó al contrari. Els aforismes són sempre una provocació per al, per al pensament, Val? Per, a, per, a, per a estar d'acord o no estar-hi. En fi. Diccionari per ociosos. Val, ja l'hem situada en el temps, d'acord? No és, o sigui, no, no, és una obra molt madura, però no és una obra de maduresa, d'acord? Això crec que és important. Una, una idea que crec que és fonamental és que eh, el Diccionari per ociosos, però qualsevol obra de Fuster també podríem dir el mateix, però en el cas del Diccionari per ociosos és una obra europea, què vol, qui vol dir amb això? És a dir, que és una obra que podria haver escrit qualsevol altre intel·lectual en un país mm, civilitzat en aquell moment. No? Eh, en, una, en un país mm, amb una cultura normalitzada. No? França, Alemanya... La cultura normalitzada, perquè, insistim, en el, estem en els anys 60 al País Valencià, l'estat espanyol, amb una dictadura. Eh, perquè... És a dir, és una obra ambiciosa, de plena normalitat, tot i que el context en què està creada és totalment anòmic. Perquè hi ha una, una prohibició de la llengua, perquè no hi ha un públic lector, lògicament la major part dels valencians i dels catalans no saben llegir en la seva llengua, perquè no l'estudien, la parlen però no l'estudien. És una obra escrita com si visqués en una societat amb llibertat de pensament i llibertat d'expressió, no? perquè el que ell proposa és un diàleg d'idees, de reflexions, perquè és una obra que està escrita com si visqués en un context amb una tradició cultural consolidada, quan en aquell moment la tradició cultural era pràcticament ignorada pels escriptors, desconeguda, ignorada simplement per desconeixement i com si visqués en un país amb una vitalitat cultural potent. I és tot el contrari. És a dir, és una obra normal en un context totalment enoma. Normal en el sentit que se situa, és una obra que parla d'alguns del, de dels debats eh, del moment, debats intel·lectuals de, que estan produint-se en Europa en aquells moments. Així teniu, no sé si heu llegit el pròleg eh, del diccionari per ausiosos, en el cas de Fuster els pròlegs són fonamentals, són de llegir sempre, de vegades els deixem per al final, no? perquè no ens distorsione la, la, la nostra lectura, però en el cas de, en el cas de Fuster són necessaris. Ell intenta, ens presenta el diccionari per ausiosos, no? Perquè, clar, diccionari per ociosos és una fórmula, jo trobo, que és una fórmula molt encertada. Igual que després publicarà els diaris, que són assajos però que estan encapçalats per una data, no? una data i un lloc, que és el format propi del diari, en el diccionari per ociosos decideix reunir assajos de temàtica molt diversa donant-li una paraula clau i, aleshores, eh, atorgant-li aquesta eh, fesomia de diccionari. No? I jo crec que és genial, és molt encertat això, va. Ho, va, ho va fer molt bé en aquest sentit. Perquè? Perquè el diccionari permet una lectura totalment fragmentària. És a dir, el lector pot llegir mm, eh, eh, ordenadament les entrades alfabèticament, però també pot mirar l índex i veure quines entrades, quines parauletes li resulten més interessants o més curioses i, i començar a fer una lectura totalment desordenada i el diccionari per ociosos serà igual d'interessant, no perdrà coherència ni, ni perdrà eh, interès. I, a més, perquè combina el diccionari, que és com una cosa seriosa, no acadèmica, eh, eh, amb l'oci. I aquesta combinació, l'oci, no? que és el temps de se suposa que en estem desvegats i que dediquem al que ens agrada, al que ens apeteix, al que ens pot divertir, al que, al que ens pot entretenir. No? I aleshores aquesta combinació jo trobo que també reflecteix molt bé l'estil de Fuster, és a dir, pensaments seriosos, pensaments importants eh, que ens expliquen el món, però tractats d'una manera o expressats d'una manera que volen ser conversacionals, no? Ell diu que és literatura, diu que la, la mena de literatura que cultivo és una literatura subalterna, marginal, d'anar per casa. No sé si coincidiu amb Fuster, ara eh? m'ho contareu, eh? però d'anar per casa no trobi que siga el diccionari, però si ho veus. I continua, eh? aquest, amb, aquesta, amb aquest posat de llevar-li importància al seu assaig, no? Diu, al capdavall són assaig, poca cosa. I després, quant a la temàtica, diu tracten problemes de cada dia, els meus, si més no. Precisament els mateixos que constituirien la matèria d'una conversa familiar, cordial. D'acord? Jo no sé quina és la vostra família, però jo vos puc assegurar i garantir que la meva família no parla ni a hores d'ara de les temàtiques que planteja vostè el diccionari per auxilios. D'acord? Però és la seva manera de rebaixar i de i de connectar amb el públic lector, de rebaixar i d'enganxar de, de el, el possible públic lector. Ara veurem que sí que hi ha quotidianitat en el pensament de Fuster, però no una quotidianitat íntima, no l'interès li en absolut. Però quan parla de cadira, quan parla de rellotge, quan parla d'interès, l'entrada d'interès, està parlant de la vida quotidiana, el que passa és que la l'eleva, no? l'eleva per, per la seua reflexió, però observa el món. Fuster és un intel·lectual que està en el món, que no està tancat en la, en la, en la torre de Bori, és a dir, sinó que, que tracta temes que, que, que estan al seu voltant. De fet, ell considera que qualsevol cosa que observem durant cinc minuts és interessant, és de bé interessant. Simplement és qüestió de mirada, més que no d'objecti sobre el qual reflexionar. Crec que és una obra... No sé si és la millor de Fuster, això és molt difícil, Fuster té grans obres eh, i jo no triaria una, en absolut, eh, però és una obra representativa. Crec que mostra molt bé, fa una síntesi del pensament de Fuster. És una obra moderna, precisament pel comentava, d'una gran o sigui, escrita des de la normalitat absoluta, tot i que està en un context totalment anormal, i de gran actualitat. D'acord? Parla, planteja debats, que s'estan plantejant d'Europa. Jo no sé si recordo recordeu l entrada de justícia a partir del judici que s'ha fet i de, la, eh, i de la pena que es, que es eh, rebaixa a alguns eh, nazis que havien estat eh, empresonats sobretot a França. La polèmica se genera a França i, per tant, connecta amb la reflexió de Hannah Arendt, també, per a Eichmann. És a dir, eh, eh, està al dia del que està ocorrent a Europa, perquè és un gran lector també de diaris, rògica. Eh, però el tema de progrés, el tema de l'intel·lectual, la, la figura de l'intel·lectual, perquè Erasmeda de Rotterdam s'ha de llegir també en clau de qui és Fuster no? I, i què és per a Fuster ser un intel·lectual. Un intel·lectual és una persona lliure, que ha d'estar distanciada del poder perquè ha d'exercir eh, lliurement el seu eh, pensament. Lògicament és un clàssic. Fuster és un clàssic, el diccionari per ocioso ho és, però qualsevol altra de les obres de Fuster també ho serà. I un clàssic, ell també ho diu eh, en l'entrada de lectura, un clàssic no és clàssic perquè siga antic, sinó que un clàssic és clàssic perquè encara ens explica. I jo crec que Fuster encara ens explica a nivell individual, com a persones, ens explica com a col·lectivitat, en molts aspectes, i ens explica el món, malgrat que... L'obra de Fuster va fa molt de temps que ha estat escrita i el món ha canviat prou. Pot ser en alguns aspectes no tant, però la vigència del pensament de Fuster crec que és molt gran. Ha envellit molt poc Fuster en alguns casos, sí, però, però crec que és, un, eh, eh, que és la condició de clàssic eh, que la l'acompleix eh, totalment. És... El que trobem en el diccionari preucioso és un pensament, jo trobo, que de l'humanista que és Fuster. No? Hi ha una visió de l'home concret que s'interessa pel sexe, que s'interessa pel cos, que reivindica l'hedonisme, la racionalitat. Lògicament, hi ha una visió d'un intel·lectual. No? L'entrada d'escepticisme és, és, és, un, és una declaració de principis no? de l'assai de Fuster. L'entrada d'intel·lectual. L entrada de convicció, no? eh, com els prejudicis fan que no puguem avançar en el coneixement i entendre. És un mètode de pensament, és a dir, l'assall de Fuster ens permet observar com Fuster pensava, ens mostra els mecanismes, com va construint el seu pensament, eh, com matisa les frases, no? Eh, com expressa una cosa i després utilitza una paràfrasi, un dos punts, un per exemple, per a concretar, per a matisar, per a afinar més el seu pensament. I veient com argumenta i contraargumenta ell mateix. No? I això és, és molt interessant, veure com, com funciona el pensament de Postel, eh, eh, que el podem observar mentre que llegim. Així tenim dos... Vos poso alguns aforismes que a mi me connecten. Jo cada volta que llegis a Poster, me aforismes Tot, de Poster. Alguns dels aforismes diuen totes les meves idees són provisionals. Eh, o reivindiqueu el dret a canviar d'opinió. És el primer que vos negaran en els vostres enemics. Canviar d'opinió. Per què? Perquè, perquè en cada moment som diferents, evolucionem, co llegim, coneixem altres realitats i, per tant, el nostre pensament ha de canviar o compara i començaràs a entendre no? aquests dos mecanismes que utilitza Fuster. Temàtiques concretes del diccionari, doncs ja ho heu vist, la cultura, en termes generals, Fuster és una passió de la pintura, de la música, sobretot la literatura, té un pes específic. Eh, també la filosofia, la història... La vida quotidiana que vos deia, eh? en algunes eh, entrades es veu la vida quotidiana, tot i que tractada des de, des de la, la racionalitat, la política no? i els debats eh, d'actualitat. Jo crec que algun, aquestes entrades tenen una, per exemple, de xenofòbia, d'una actualitat absoluta. És a dir, podem estar d'acord amb Custer i, i, i ens continua explicant. Eh, que és això de la, de la xenofòbia. I un aspecte molt interessant de Fuster, troba i ja acaba, calla i ens doncs deixi parlar de vosaltres, és eh, que Fuster també reflexiona sobre, eh, sobre l'ésser humà, sobre com, com és l'ésser humà, eh, eh, els, nostres, eh, els nostres vicis, les nostres limitacions, per tant, ens, ens explica com a de ser humà. Jo vos he posat així algunes de les entrades en què parla, no? La covardia, l'egoïsme, la fatuitat, el quixotisme, la humiliació, el cinisme... Parla de eh, comportaments humans, d'acord? Que també és un, un dels temes que interessa a nosaltres. Eh, jo ara... Eh, ara ja callo i vos deixo parlar a vosaltres perquè també interactuem i en, en, en, en podem compartir quines entrades vos han cridat l'atenció a vosaltres, eh, que, que, quina és l'opinió que vos ha eh, despertat la lectura de Fuster. Si no, tinc alguna entrada per a poder, de les que, de les que jo preferisc, no? per a poder continuar parlant. Però no crec que siga necessari. Jo trobo que, eh, si a Ferran li sembla bé, podem deixar de presentar i obrir el micro perquè puguem parlar d'aquesta obra o per plantejar algunes qüestions que jo no he sabut eh, enfilar en el, meu, en el meu discurs, en la meva intervenció. Si vos sembla, no sé. I tant. Sí, sí, sí. Qualsevol persona que estigui de casa, si vol demanar la paraula, si no vol dir el públic... Sí, sí. Sempre, sempre costa començar, però no pateixis que, que t'entrenem tema i tinc, <risa> coses <de prestar. tira> Bueno, doncs... Vinga, no no la Teresa. No, però jo l'he de dir que el llibre sencer... Ah, la sentiu bé? No, no. treu-te-la. Sí, sí, treu sí. Sí. Sí. sí, volia dir que el llibre, llibre sencer no l'he llegir però he llegit pas. I una que he trobat fanxàstica i que hauria d'estar a tots els col·legis és la de justícia. La descripció del món del, del justícia o l'argumentació m'ha semblat tan important i tan clara que crec que hauria d'estar a totes les escoles tots els nens haurien de saber això. I ens remeto una mica a tota la nostra situació política. A totes les coses que no estan... a La justícia no les té previstes. Llavors, vull dir, s'escapen de del que està legislat. Llavors ho arreglen, però bueno... Eh? però vull dir, aquesta, la d'ètica, també m'ha Però la de justícia és que m'ha quedat cap al cap que ho havia de dir. Sí, sí, és que, és que per això veia que és un clàssic, perquè continua explicant el món que, i, les, i les coses que ens passen. Sí, sí. Eh, i, I en relació amb la, amb, la, amb la lectura obligatòria en les escoles, abans ho parlàvem Ferran, abans he començat, al País Valencià el Diccionari per Ossiosos precisament és una lectura obligatòria en segon de batxillerat perquè entra després en la prova de, de la Pau, no? la prova d'accés a la universitat i, i és una lectura que fan perquè després es fan unes preguntes que, que no poden resumir el llibre, sinó que han d'entrar en matèria per a poder contestar-les bé. I això és un canvi que s'ha fet recentment i jo crec que és un encert, perquè troba que no ens podem permetre el luxe com a societat de no llegir Fuster, de no conèixer Fuster, perquè crec que continua il·luminant-nos eh, i aleshores jo no sé a Catalunya, crec que a Catalunya Fuster no és lectura, no, no està en, el, en els plans d'estudi, però això és, una, és un dels dèficits que tenim no? I, i com aquest circuit cultural i literari que Fuster va impulsar des del no-res, pràcticament, eh? i des de la, de la, del més absolut desert, podríem dir, ara que ho tenim tot a favor, o que se suposa que tenim més eines, encara no hem pogut assolir no? i aquestes fronteres entre comunitats autònomes doncs, est estan molt, molt consolidades i, i delegades perjudiquen fins i tot que, doncs, que autors tan grans com Fuster puguen viatjar no? pel territori I, i en fi, que li passa al mercat editorial, eh? que, que es costa molt no? la, la interconnexió entre el que es publica el País Valencià, el que es publica les Illes que es publica Catalunya Sí, totalment d'acord. Més entrades que vos hagin agradat o que vulgueu compartir. Per la tira, sí. sí, sí. Vull que escoltem un veu. Sí. Ah, bé. Bueno. Bueno, abans de dir, dir que ja m'agradaria, que hi ha una entrada que m'ha agradat molt. Abans sí que... Vull dir, això que tu has comentat, que realment són molt, molt actuals moltes. O sigui, que regeixes... I, que a través de l'any 60 i que són totalment iguals amb tots els problemes i els debats que tenim. No? A mi una entrada que molt ser de plagi. La de plagi m'encanta. Eh? O sigui, això de parlar sense complexos, que és millor copiar ja, i inventar-se coses que no tenen sentit. I o sigui, és això que ell parle molt sense complexos, des de la subjectivitat. Per tant, és el que ell pense. no? I aquesta m'ha encantat molt bé, eh? però aquesta realment la destacaria. Sí, sí. sí la de Platges és fonamental. De fet, eh, és fonamental per entendre la manera en què ella entén la literatura. Exacte. Ell s'allunya d'aquesta eh, visió romàntica de l'escriptor com un ésser per damunt del vell del mal, no? amb algunes qualitats extraordinàries i que, per tant, ha de ser original ell considera que original no hi ha res, està tot inventat, no? El que podem fer és aportar alguna cosa. Té una, ell té un aforisme que diu la cultura és corregir i ampliar. Punto. És a dir, si aspirem això, ja farem una gran cosa per a la humanitat. Per tant, és aquesta modestia intel·lectual de d'efectivament, eh, de, de, de, de, de, de, ens alimentem dels altres. És a dir, Fuster escriu pel que ha llegit, és el que vos deia, Fuster és un gran lector i moltes de les, de les anotacions de lectura de Fuster es traslladen després, es devenen després assaig de reflexió. I, per tant, Plagi defineix, crec, la seua escritura. El, el, el, el caracteritza molt bé. És una de les... Sí, a mi també m'agrada molt, la de Platji. A més, a nivell... jo tinc la sensació, corregem-me, però que la idea de plagi, el País Valencià està molt més present que aquí a Catalunya. Una de les lectures que vam fer aquí als cafès literaris va ser de Benoves Caulics, sí, sí, sí. i gira entorn això i, bueno, potser casualitat, però la persona que ho va fer és un amic meu, és valencià i que està obsessionat també amb el plagi. I no, no sé si és precisament una, una herència de poster, però jo tinc aquesta sensació que al País Valencià hi ha una, bueno, un interès més alt per, per aquest tema. No sé si és una teoria que m'acabo d'inventar. No, o... no, no ho sé, haureu d'explorar de, el tema. Jo no, sí, no sé. No ho tinc treballat, això. No, no ho tinc la mateixa bueno, Entre totes ho pensarem. Ja, ja, ja. ja veus, sabeu, la Teresa tenia una pregunta. Sí, una pregunta no. Ja. Me l'he desordenadament. No sé molt bé. Ara, després, Ferran, si vols, me... Ja. Me tornes a dir la pregunta. Oh, me l'he desordenadament i aquest dematí he llegit la fatuïtat i m'ha impactat com no us ho podeu imaginar perquè he dit, però si sóc jo o sense sigui, <ríe> lloc <no, ríe> <no. ríe> diu, tots són vanitosos i la vanitat, diu coses òbvies no? de la vanitat i que no podem... però llavors té una cosa que és cadascú, perdó que... cadascú de la seva hòbita i segons les seves forces i intenta portar-se això una vanitat se satisfeita hi sí. ha ja, qui s'ho portar pel que hi de la humilitat i tot, sí. o sigui, això això m'ha impactat. Però jo vaig dormir i soc una benitosa, no? <ríe> Aquesta història... No ho sé, tio, però... Ah, és una tonteria. Per, eh? Però l'has clavat. Sí, he fet... Pup! I farem la foto i m'ho guardaré. O sigui, molt bé, molt bé. M'ha impactat sí. molt sexe, també. Sí. Perquè sexe... tinc la sensació que Fuster, que és una persona que mai hem entrat en, en la seva intimitat i mai sabem què hi ha al darrere d'ell, en sexe a mi m'ha relaxat veure'l com un home amb habilitats sexuals normals. M'he ah, no, sentat que ho entès, això. O sigui, he tingut la sensació relaxada que parla del sexe d'una manera que no pot ser, que no m'hagi practicat amb satisfacció i amb és la meva lectura, eh? potser m'equivoco, i ho fa tan... Perquè les seves relacions eren molt privades. Absolutament. Les seves relacions són inexistents pel públic. Llavors, m'agrada molt sexe per aquest, okay. en aquest sentit. És es que és un tema tabú, eh? El tema de la intimitat de Fuster és... No, no, crec no, no. que encara a hores d'ara, en l'àmbit cultural encara és un tema tabú. Hi ha, mate, hi ha moltes teories sobre, efectivament, la sexualitat o el gust sexual de Fuster, però no se'n parla, perquè es veu que mm, sí, saps no? si en contra al, al personatge, però en el tema del sexe, clar, és que Fuster és clar, reivindica el sexe i reivindica el cos, no? De fet, eh, ell considera que l'amor romàntic és una idealització per a, a condemnar tot el que té a veure amb... amb amb la carnalitat, no? amb el desig, amb el plaer. També això és molt fruit, crec jo, del, de l'època en què va viure Fuster, no? d'aquella dictadura totalment castradora per, al, per a qualsevol cosa que tingués en relació amb el cos, que no? era pecat i, i, i també amb el plaer. Per tant, ell, eh, aquesta línia la té molt clara. La, la, la, en el diari, per exemple, hi ha una una entrada del diari que diu exhibicionisme. Diu exhibicionisme així en interrogant. Diu parlem-me, com dient exhibicionisme. Què vol dir exhibicionisme? Si el món és, si deixem, arribem al món d'una manera i la roba no deixa és de una convenció. És a dir, és un tema recurrent, en, en Fuster, el tema. O, per exemple, d'un aforisme que es diu tens un cost, aprofita-te'n, aprofita'l. D'acord? Per tant, és, és vaig a, totalment d'acord. Amb, amb la percepció. A veure, a veure... Ara sota, ara sota. A mi m'ha agradat molt la primera. Amor. També. I... Sobretot m'ha perquè és com molt sincera, no? desmitificadora, significadora, no? com ets tu, no? I, te, I crec que, que en relació al tema aquest de, de les relacions amoroses, clar, ell va tenir una, va patir una persecució molt gran. Se l'acusava d'homosexuals, va tenir eh, atacs no? de, de molt jove per això. I entenc que devia intentar, amb, amb aquest actitud protegir eh, els seus amants i protegir-se si mateix, emportant-se... No? un de silenci, no? Ara, quan parlem de l'homosexualitat, ho veiem d'una altra manera, i fins i tot em resulta una mica extrapolari, no? Uh, Amagar-se'n tant. Però, perquè en aquells moments era molt... molt sí, sí, sí. Si la meva intervenció no anava tant per Fuster, perquè Fuster, a veure, clar, era el, era el moment en què era, i a més, a Fuster... A veure, després de, de, de publicar nosaltres, els valencians, el viaje el viatge el País valenciano que el publica de Castellà, després el tradueix, el cremen en la foguera, vull dir, el cremen les falles i després, ja sabeu, posteriorment li posaran dos bombes a casa. Poca broma. Vull dir, el fuster és un dels personatges més odiats i més admirats, i més idolatrats. No? I jo crec que entre uns i altres eh, de vegades sembla que, que llegim poc, però no ho deia per Poster, sinó ho deia perquè aquesta homosexualitat que troba que és evident, ja més que en la poesia també, eh, si heu llegit Criatura Dolcíssima o altres poemes, s'insinua. Eh, lògicament, Poster fa el que pot en el, en el temps que li toca viure a la pobra persona, però crec que des de des de nosaltres, aquest tema, des de l'acadèmia, eh? nosaltres vull dir, des de l'acadèmia, aquest tema passat de puntetes. Vull dir, no, veure, no, no, vull, no vull dir que siga més o menys important, que siga heterosexual o que siga homosexual, però de vegades crec que s'ha amagat un poc i, i, i no, no ho considera necessari, no? en el temps que vivim, amagar aquestes coses. Però ho, ho deia des del punt de vista de l'acadèmia, no de fuster. Pobre, ja tenia prou en, en sobreviure en el temps que, que va viure eh? i en la societat en què va viure. No? I sí, amor és, és el, es connecta amb sexe i amor, eh? perquè és la, la, la destrucció de l'amor romàntic idealitzat i, i d'un recorregut no? també per, per la història, per, per, per veure tots tot els significats i com la literatura no? Diu, és una creació dels robadors que és una invenció, no? com, com la literatura l'ha tractat al llarg del temps. Jo tinc alguna pregunta que no és ben bé de diccionari, sinó que vostè com, com a figura, però ho dic perquè si algú vol eh, parlar de diccionari, que serà abans, sí. I... No? Vale. Eh, bé, bueno, volia que ens expliquessis una mica... Eh... Fuster Catalunya i Fuster dins el propi País Valencià. Fuster Catalunya, si ens poguessis fer una mica un, una breu explicació de per què creus que hi pot haver aquest dèficit de, de coneixement de Fuster, sobretot a la, a la meva generació, si sí que no ens ha arribat gairebé res. Has de tenir un amic molt pesat que parli molt sobre Fuster gairebé per saber qui és. I, i en el País Valencià, més... No, ens has parlat, que és lectura obligatòria segon de batxillerat, però sempre que parles amb un valencià, especialment que parla castellà, sempre que treus el tema, et no? Recordo un, un dia amb dues persones del món literari eh, que són de, de València, viuen a Barcelona amb dues, amb dues són castellanoparlants a casa, i el dia que els hi vaig dir que la llibreria que ha rebut més atacs de tota Europa, és l'actual la FANCEP, però la libreria 3 i 4 eh, doncs es van quedar parades. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En València? Ai, la libreria que ha subit homes d'ataques? Pues, pues sí, claro. I és un en concret, no? Aleshores, que posessis una mica en, en a això que, que a, tenint en compte també l'any Fuster, que, que representarà pel país València? Remoure Fuster o parlar de Fuster? I acabo fent una, un petit incis. Uh, avui mateix, per exemple, llegia una, una ressenya sobre els diaris de Chirves on es parlava de, de l'admiració que Chirves li tenia, però, en canvi, quan, quan, el, quan es repassa el, la, les persones que influencien Chirves en el món hispà, sempre se, es passa de puntetes sobre, sobre coster. He dit moltes coses, així que... Dic, sí, no? a veure, um, jo crec que... L'any Fuster, que celebrem en guany, jo tinc la sensació que bé, voldria que fos una oportunitat per redescobrir Fuster, per tornar a llegir Fuster. Perquè, insistís, crec que la nostra societat no es, per, no es pot permetre el luxe d'ignorar un, un, un intel·lectual i un escriptor de la talla de, de Fuster. És a dir, és que ens empobreix no conèixer Fuster. Per tant, crec que és una oportunitat per a llegir Fuster. Val? I ara, igual que hem agafat el diccionari per ociosos, doncs després agafar el diari, després agafar el llibre que vulgueu de Fuster. Perquè crec que Fuster és una figura tan enorme uh, i tan decisiva i tan influent en el seu moment que va generar com dos bàndols, ja ho sabeu, no? Eh, eh, els que idolatren Fuster, els, els més papistes que el papa, no? i eh, en el passat, eh? jo crec que, que hi havia els que demonissaven Fuster, Fuster era el demoni, era clar, tot el blaverisme no? que, que el blaverisme que és eh, extrema dreta, és a dir, en el fons, els, els que posaven les bombes era l'extrema dreta que se vestia, de, de valencianisme no? en, en aquells anys de la batalla de València que va ser duríssima recordeu, bueno, hi ha un llibre que jo vos recomano eh, que es diu Matar Joan Fuster no sé si el coneixeu eh, d'un periodista valencià que explica que fa una investigació molt acurada dels de atacs no? de les dues bombes que van estar a punt de matar Fuster a sa casa i com no hi ha cap investigat, és a dir, a una persona li posen dos bombes, d'acord? I la policia no investiga, d'acord? Això dona compte, no sé si de manera anecdòtica, però jo trobo que, de, de, de, més aviat simbòlica de la impunitat de l'extrema dreta durant molts anys a la ciutat de València, però en general al Transvalenceu. Aleshores, era una figura que generava eh, odis i també veneració, lògicament, eh? perquè era, era vaja, és el que és, luminós, enlluernador, eh, eh, brillant, eh, genial, diria jo. Eh, I crec que aquelles dos visions eh, oposades eh, d'alguna manera han eclipsat eh, el fuster escriptor, no?, Eh, perquè ens hem quedat en aquesta vessant, clar, que és molt potent, és molt eh, important i això ha fet també que de vegades no hem baixat els textos. Fins i tot els que el veneren, no? Alguns, molts parlen de fusta. Jo ho, ho veig amb els meus alumnes, eh? jo faig filologia Catalana i a les els, els meus alumnes doncs, ideològicament normalment estan compromesos amb el valencianisme d'esquerres, faig un poc de generalització, però però molt sovint el perfil de l'alumnat és aquella i Fuster per a ells és... Fuster, els països catalans, molt bé, però no hem llegit Fuster, d'acord? És a dir, ens quedem en aquesta imatge, però, però no, no hem baixat a, a, el potencial de Fuster. Aleshores, aquest... Aquesta m'ha anat un poc per, per, per les branques, però és per arribar a, a la confiança o al desig que tinc perquè l'any Fuster... Crec que la societat valenciana ha evolucionat eh, i ha millorat, troba, des del punt de vista democràtic i i, i s'ha superat la batalla de València, encara que hi ha reductes, perquè, clar, alimentem a partits com, com Vox i aleshores això fa que moltes coses que estaven soterrades, doncs, reviscolen, perquè som així. Mm. Aleshores, malgrat això, crec que la societat valenciana està en un altre moment. I que fuster mmm, els que cremaria, els que van cremar a fuster en, en forma de ninot en la falla ja són'han not, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores crec que la, les generacions pot ser viuen en la ignorància, no? en el desconeixement, en la indiferència. però això crec que és més positiu per acostar-se. No? La indiferència és més positiva per acostar-se que ja estar connotat per no? acostar-se una figura que ja té una connotació. Per tant, no sé si sóc ingènua, eh, però trobe que, que... això, juntament amb què Fuster forma part del, del, del currículum acadèmic, que és recent, això, relativament recent, crec que és esperançador perquè les noves generacions, perquè Fuster en, en, en, agrada molt. A veure, malgrat la dificultat que té Fuster, quan els ho expliques, quan acompanyes el, el, els xavals de secundària, enganxa perquè, perquè és molt provocador, perquè és molt ocurrnt, és molt directe, és, és, és divertit en alguns casos no? si, si entens la ironia I crec que té un potencial enorme per a, per a les noves generacions. A Catalunya, doncs a Catalunya clar Fuster va ser molt influent, però clar ens anys quan arriba la democràcia Fuster molesta. Uh, i, i tots els que havien reivindicat Fuster, els països catalans, eh, val? però això és la transició, això són les renúncies de, de, de la democràcia per a tots. No? Aleshores ja el discurs de Fuster no encaixa perquè, perquè no convé, eh, perquè estem en un altre, no? el, el que volem és l'estat de les autonomies i, i això diluïs una miqueta la, la figura com a intel·lectual, com a ideòlica és una paraula un poc crec que incòmode per a, per a Fuster, però en aquest sentit. Jo crec que això um, Això i que el currículum de, de Catalunya el, des del punt de vista literari crec que encara és pitjor que el sistema educatiu valencià, és a dir, que el pes que la literatura pe, ha perdut molt de pes en el sistema educatiu, vull, vull dir eh, que, que, que cada vegada té menys presència la literatura en termes generals, no solament ja, ja parlem després de la tria d'autors, no? de si són si és Fuster o és Rodoreda o és Benet i Jornet, però el pes ha perdut molt de pes la literatura i aleshores això fa que també la figura siga menys coneguda. I crec que a nivell intel·lectual Fuster ha estat molt estudiat pels valencians, és a dir, eh, la càtedra Joan Fuster a la Universitat de València no vol dir que els catalans no hagin estudiat Fuster. Eh? Eh, hi ha excepcions, però no, no hi ha el volum d'estudis de, de, a a Catalunya, que, que el, el País Valencià, i lògicament una càfetra, doncs, també fomenta l'investigació, la publicació de textos, etc etc De totes maneres, a Barcelona teniu en l'Enric Sòria, que és un gran assagista valencià, i molt Fusteria. Eh, en, en Sòria és un dels hereus, perquè Fuster va crear una generació d'assagistes valencians. És a dir, de fet, l'impuls que li dona l'assajista eh, Fuster genera un, un, un, un conreu de l'assaig insòlid per a la literatura catalana. I en el País Valencià tenim molts assaigistes que, que són hereus de Fuster. L'Enric Soria, el Toni Mollà, el Furió... moltíssims, d'acord? I no sé si aquesta influència arriba a Catalunya de la mateixa manera, eh? amb la mateixa presència o amb, la mateixa, amb el mateix pes. I no sé si m'has fet alguna altra pregunta, però ja eh. no he oblidat. Ferran, puc intervenir? Exacte. El Chirves. Bueno, el Chirves, però crec sí. que... Ah, tot... sí. sí, el, ah, el Chirves. El... El Chirves. El Chirves per una mica crec que ho està. Tot, tot... De totes maneres, és que, a veure, quan un escriptor escriu en castellà, tendeixen a veure-li els pares en castellà, no en altres llengües. Això és un, crec que és un defecte, una miopia, podríem dir, no? Eh? És... Per inèrcia, Fuster no compta, perquè és que Fuster a hores d'ara troba que no compta, és a dir, que no, que no està present eh, massa a nivell cultural. Perdó, Josep. O, hola. Bé, jo volia intervenir... Se'm sent? Sí, sí. sí. Jo volia intervenir només perquè, eh, primer, per felicitar l'Anna per, per, per la seva exposició, però ja no, no, no, no, volia, diguem apel·lar al privilegi de l'edat, perquè eh, ni l'Anna ni el Ferran van conèixer el Fuster i jo sí que vaig tenir la, la sort i l'oportunitat de conèixer-lo. Llavors m'agradava molt que comencessis per, per aquestes fotografies i per remarcar aquest això, perquè hi ha, hi ha una certa tendència a pensar que l'important d'una persona és l'obra i la i la persona doncs, fi eh? o que no hi ha una identificació estreta entre la persona i l'obra. I penso que en el cas de Fuster és molt difícil separar eh? el, el, la persona o si bé no el personatge i eh, l'obra que escriu. No? Per tant, això que és aquesta mirada que és éshora eh, per un costat escèptica i per l'altra irònica, sinó no sarcàstica, a mi em sembla eh, absolutament definidor. Però hi ha una cosa que potser no ha sorprendit prou i que jo podria insistir-hi, i és la intel·ligència profunda de Fuster. És a dir, jo he assistit, també he tingut el privilegi eh, per a molts familiars d'assistir a la descoberta, diguem, que fa Pierre Vilar, que és home que ve de, del món acadèmic francès, no? de Joan Fuster, i, i Pierre Vilar acaba dient és l'home més intel·ligent que he conegut mai. I, i Vilar coneixia una, una quantes gent intel·ligent i a París, no a Sueca. Per tant, això és, és bastant excepcional. És un home, era un home d'una intel·ligència extraordinària que feia que construís aquesta obra que, efectivament, està impregnada per, per, per l'escepticisme, però que no el porta a fer un pensament dèbil. Fostè és un home que té unes conviccions i un pensament fort. Hi ha un aspecte que, que és remarcat, que és és, és és fill de la repressió. És fill de la repressió, però jo crec que també és important remarcar que el franquisme, i això ho escriu el mateix Fuster parlant, per exemple, de Vicenç Vives o, o parlant d'altres intel·lectuals catalans, el franquisme, l'abolir la política, la política en el sentit que l'entenem, eh, la política parlamentària, de la política dels partits, l'abolir de... això crea un espai i, i, alhora, una necessitat de repensar el país. I, per tant, aquest assagisme, eh, del qual Fuster forma part inseparable eh, dels, dels anys 50 i primers 60, és un assagisme que, que no es pot fer política, doncs obliga a repensar més profundament uh, i d'aquí doncs, uh, llibres, evidentment, com, com, com nosaltres els valencians. Quan justament arriba la política i les propostes de Fuster són massa potents perquè siguin assumides, és quan es produeix, uh, la, uh, la, diguem, eh, l'apartament de, de, de, de Fuster, de, de, de, de, de la, del lloc, eh, de l'escena on estava, i la seva, una certa marginació, que també, evidentment, s'explica segurament per altres factors de tipus personal, etc etc. no? Però, eh, i aleshores, justament aquesta capacitat de, de pensar el país, eh, jo crec que explica o, o, o, o és el que vull pensar, eh? que l'ocasió aquesta del centenari de Fustens hauria de servir en un moment en què estem col·lectivament eh, posant en qüestió moltes de les coses que teníem molt assumides sobre la magnífica transició espanyola eh, i sobre la Constitució del 78. Com que això està en qüestió, o, o hi ha una part de la societat catalana molt important, i però també una part molt important de la societat espanyola que ho ha posat en qüestió, doncs penso que és un, un, un, un, una oportunitat de retornar a Fuster. Crec que això ens dona una, una, una ocasió magnífica. Dos, dues coses molt breus, per dos noms que he citat. Enric Sori el podeu llegir cada mes a l'Avens, ho dic perquè bueno, és una finestra eh? de, de la València Fusteriana que, que, que hi ha cada mes a l'Avens, i eh, pel, que fa, pel que es mentava en Ferran dels de dels diaris de Chirves, a més dels llibres que més impacta m'han fet aquest uh, últim any, crec que és un llibre extraordinari, estic esperant amb il·lusió la, la continuació, us el recomano molt. Uh, hi ha un pròleg en aquesta edició que ha fet Anagrama, uh, que hi ha una escriptora de Madrid, que era amiga personal de, de, de Chirves, è fa potser d'una forma fins i tot massa detallada, t'explica el que vindrà a continuació. I aquesta persona, que és una persona culta i amiga i això, ressegueix amb tot detall els cineastes que citen el diari de Xve, els assagistes que se citen els pintors, etc etc. Però quan arriba els eh, escriptors valencians i valencians en, en, en català eh, els humets. Per què? Perquè per no, no crec que sigui per mala fe. Crec que senzillament no els sap situar. No sap qui són, no sap quina importància tenen, no sap què han escrit. I aquest és el, és, és el tema. O sigui, hi ha una part importantíssima de la cultura, que ells diuen espanyola, que la ignoren completament. I, per tant, la, la, la silencien i, i, i ja està. Hi ha una reflexió de Chirves que jo trobo extraordinària sobre... Eh, la, la, la llengua eh, materna, el seu enyor de la llengua materna. Eh, ell va escriure en castellà per raons biogràfiques. Eh, però també hi ha una reflexió feta a partir de l'experiència d'un xiquet de poble mm, sobre el paper de la immigració castellana eh, en la imposició de la llengua castellana eh, en un context que era valenciano parlant. Que que, fi, que, que que no sembla eh, que s'hi signat un nacionalista amb l'identitat Pedres. Eh? <ríe> per tant, eh, bueno, perdoneu, m'he eh? alargat una mica, però, però jo crec que sí, que, que hem, decididament hem de tornar a llegir Fuster. Sí, jo totalment d'acord. Eh? La intel·ligència de Fuster és extraordinària i positiva. I no ho he dit, efectivament, però que ho doni per fet, perquè la lucidesa de Fuster, doncs crec que llegint-lo, no? i amb aquesta actualitat que han comentat les persones que han llegit el diccionari, doncs s'evidencia, ell eh? fins i tot s'avança en, en el diccionari, per a ociosos ja planteja qüestions que després la postmodernitat li pega en Eh, voltes i voltes, no? sobre el progrés, en, en la mateixa entrada ètica, no és que siga postmodern-fustern i molt menys, però, però és una persona molt intel·ligent que sap entendre la realitat i, i, i interpretar-la. Eh, de fet, el seu posicionament no? respecte de la tecnologia, ell és molt no? entre els apocalíptics i els integrats de l'Humberto Eco, no? doncs, doncs ell, malgrat l'humanisme, malgrat que ser una persona superculta no és atlític en absolut, no? perquè eh, creu que un dels millors invents de la humanitat és l'aspirina. Eh, en el sentit que un dolor, amb mal, l'ésser humà no pot fer res de bo. No? I, I aquest materialisme, en aquest sentit, és, és també molt, molt important per, a, per a entendre l'assaig de Fuster, però sí. Hem de, hem de tornar a Fuster perquè Fuster parafrasejant el, el Vicent vaidal que ara té en Twitter està molt actiu Fuster no s'acaba mai dir, eh, i, i el diccionari per ociosos tornaràs a llegir-lo d'ací a 10 anys i tornarà a dir-te coses diferents de les que t'està dient ara perquè aquesta és la, la grandesa no? de, de, dels clàssics i d'homes intel·lectuals tan extraordinaris com el Fuster per tant, a Catalunya també pot ser el, el moment, no? de l'oportunitat, com, com dius molt bé, de, de, de fer reviscolar una miqueta la, de, de, la figura de Fuster i, sobretot, el, de llegir-lo, de tornar a llegir-lo. Crec està un poc oblidat els seus textos. Crec la Teresa tenia un altre. Sí, jo volia fer una, una pregunta. A València, als, al, a l'Institut, la gent que gegeix Autor del Principat? Perdó, llegeix? Autors del, del Principat? Sí, eh? clar. Esclar, clar, es presta aquí. Però com es diu l'assignatura? València. Língua i literatura? Ha... literatura. Clar. Língua ja, i literatura. I allà dintre hi ha autors del Principat. Llavors, sí. Eh? LLA, ha... Però de, des de fa molts anys, vull dir, jo quan estudiava mmm, Co eh, que no era bat batxillerat, era cou, hi ha a Espriu, hi ha lligia a Rodoleda, hi ha lligia, eh, no, no molts, però sí, eh, sí, sí, tant. És valencià. Sí, perquè nosaltres li diem valencià al català. No, no hi ha poc. No, no és un problema de, de secessió lingüística, és que nosaltres parlem valencià, que és la nostra manera de, de dir-li al català. I l'assignatura es diu així, eh? però, lògicament, ja, ja s'estudien autors del Benetit Jornet, de, de tot el territori l'indició. De fet, això és una, un, un problema del mercat editorial. Si tu vas a les llibreries, eh, trobaràs autors catalans amb més proporció que si te'n vas a Barcelona a les llibreries i intentes buscar un autor valència. No és recípro, és a dir, la, el que siga eh? Pels per als distribuïdors, per a les editorials, per la tradició... Però ara, per exemple, Fuster escrivia, eh, troba que a finals dels anys 60, que els valencians, els valencians tenien una carència singular, en Serra ho escrivia, que era que ens faltaven novel·listes, d'acord? Eren un país de poetes, bàsicament, però ens faltaven novel·listes i si volíem ser una literatura normal, lògicament, havíem d'escriure de, de, de, novel·les. De fet, els Premis Octubre, d'alguna manera, són un incentiu perquè la, els escriptors s'animaren no, a, a escriure novel·les. Ara mateix, jo crec que aquesta mancança que parlava Fuster està totalment superada, perquè en el, el País Valencià tenim escriptors i, i narradors, en aquest cas, no, ja que parlem de novel·les, potentíssims. Per exemple, el Baixauli no? ha, ha citat, Ferran ha citat abans, no? que és un dels... Eh, però n'hi ha molts, l'Enesiu, eh, l'Aliaga, eh, molts. I no es coneixen tant. És a dir, encara eh, aquest circuit literari no flueix. Eh, el mercat no, no permet que, que, que, que tinguem accés... Eh, estem un poc d'esquenes els uns als altres. De totes maneres, es troba que, que, els, que els catalans arriben més que no els valencians. No? Hi, ha, hi ha, com quotes, no? Ferran Torrent. Va haver un moment en què Ferran Torrent era el boom i era el valencià, per excel·lència. Però n'hi havia més. O sigui, no, no solament estava Ferran Torrent, molt bé, i això, meravellós, però n'hi havia molts més, però entrava Ferran Torrent. Isabel, que era sí, molt valenciana, però també li ha costat molt i, es, i vivia a Barcelona... Mm, no? i a tota la seva trajectòria literària, pràcticament, és la fet a Catalunya. En fi, que, sí, sí, eh, els nostres estudiants llitzen el dos eh, del Principat. Mm. No, que aquí el problema de Fuster, que m'imagino com el podria introduir al batxillerat, jo crec que el problema d'entrada és l'assaig. Perquè l'assaig és un gènere que no es gasta a Catalunya al eh, batxillerat, es gasta la narrativa la poesia al teatre. Però és un altre error, trobi-ho, <ríe> perquè l'assaig és importantíssim. No, no. I clar, l'assaig s'ha de, de conduir, no? s'ha d'ajudar, però igual que li passa a la pedesia. A nostres adolescents tampoc és que, que la pedesia es costa, però sí. Al País Valencià no, no és que l'assaig tingui un espai enorme, però Fusters té espai. I aleshores, com que està Fuster, està l'assaig. Ara, esteu de moda eh, en aquest moment. Mm -hmm. Els, els novelistes valencians, que ara comentem sovint, estem llegint novelistes valencians tots, eh? Esteu llegint, perdó? Novelistes valencians. Novelistes. Ara, molts. És, és que és un moment brillant, eh? És un moment d'esplendor de la narrativa valenciana. És així. El Xavi, Xavi Aliada està sí. arrasant a Barcelona. Molt bé. Arrasada, tots els, els llories, està... com digueu? Sí. Jo no ho coneixia. Bueno, és, que no té, és que no té una trajectòria massa llarga, el, el, el, eh? però, però és molt interessant. I, un moment, i Noruega l'has llegida, Anna, per favoritat? Noruega és una assignatura pendent, i a més és una assignatura pendent perquè me l'he de llegir sí o sí perquè, perquè és un boom. És un bestseller de fet, però no, no me l'he llegit encara. I... Puc dir una cosa sobre Noruega? Sí. No, no, és, és que abans crec que m'has de dir fa poc, eh, que no, ara no recordo si era una, una xifre entre el 30 i el 40% de, de l'edició s'ha venut a Catalunya. Mm? A Noruega, pels que no ho sabeu, és un llibre, una novel·la sobre la ciutat de València, escrita per un escriptor que comença a escriure en castellà i per escriure una novel·la sobre la, sobre la ciutat de València, que es situa en els anys 80 i 90, i que és una novel·la que és molt d'autora, jo crec explícitament d'autora, de Juan Mercé. Curiosament, per escriure un Juan Mercé valencià, aleshores recorre al valencià. Aquesta novel·la ha, tingut, ha fet molt d'impacte, ha fet que molta gent que no llegeix habitualment en valencià hagi llegit en valencià i, i jo crec que és, eh, la xifra de, que ha venut a Catalunya no és, no és menys tenible. Eh? Demana una mica d'esforç perquè són moltes pàgines, eh, però, però crec que és una novel·la eh, que jo sobrement com a editor, eh, en fi, eh, crec que s'hi eh, si hauria hagut d'aplicar algunes tisorades però, però crec que és un, un, un fenomen realment important. Eh? Que es pugui parlar de les, eh? que, que el llibre sobre la ciutat de València sigui un llibre escrit en valencià al 2021, crec que és molt important. Sí, sí que ho és. és. un fenomen. Precisament pel, pel que comentes de, de que ha estat capaç que gent que llegi en castellà hagi llegi, llegi, ha, ha pogut llegir la Nora de València i aquest canvi és fonamental, perquè ja sabeu que que la lectura en valencià és, és molt minoritària molt minoritària malgrat o sigui que contrasta molt no? la, la riquesa no? de lofer que, que tenim de, de, de novel·listes però no solament amb els índexs de lectura i en els, els índdicexs de lectura en general i amb els índexs de lectura en valencià completament. Sí, per tant és un fenomen que jo efectivament el que passa és que és molt llarga i <sí> i la tinc en la tauleta de nit però encara jo no he sigut les, les vacances de Semana Santa per a poder posar-me. Mm. Perfecte. Bé, doncs eh, són dos quarts de nou, així que si us sembla bé, doncs anirem acabant, no? per dir adeu. Eh, gràcies, Anna, per la, per la sessió, molt interessant i, i molt didàctica. Nosaltres des d'aquí seguirem parlant de fuster a les nostres coneixences per fer lo un car més, més present i a la resta, moltes gràcies per tot. Eh, com deia abans, el dia 23 de febrer farem a Rayana, a Rayanos de José Luis Méndez Ferrín.